רדיו קסם, 160. רדיו קסם, 160. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. ספיישל להקטן 1. תבואו, יהיה קרנבל, מיעד. כן, צהריים טובים, פעמיים פתאום, יום שלישי היום. אבל, איך עוד? עוד. עזוב, חיכינו לעוד, בגלל זה. עוד, חיכינו לעוד, חיכינו לעוד, בגלל זה. עוד, חיכינו לעוד, יש עוד, לא חשוב. אה, לא חשוב. שכחנו. תשמע, עוד בפרנק זאפה לא כל כך הולך לנו עם להקת התנ"ך היום. כן. <אח> שלום משה. שלום לך אהרן. מה שלומך? בסדר גמור. שלום לאמירה המפקדה. שלום לאמירה כמובן, ושלום לדותן ביבי. שלום לדותן הטכני ושלום לבורחת שלנו, שנמצאת איתן פה באולפן. אביבה רוזנטל בשעבר אביבה בנו, והיא תלווה אותנו אה, לאורך השעתיים הראשונות של ספיישלי להקת הנחל. שאנחנו עושים אותו עכשיו, כי יש לנו איחור קל. רצינו לעשות אותו בנובמבר, ולא יצא, כי בנובמבר מלאו 68 שנה. זה להקמת, להקת, להקת הנחל, וזו סיבה מספיק טובה לקרנבל. אז יאללה, משה, בוא נתחיל בקרנבל בנחל. הנה, זה מכוון לך, לך. לך על זה. טוב, טוב. קרנבל בנחל, קרנבל. ידו, חבל. גועה הנחל משוטף, וגם אותנו סוחף. והחיות מזיעריו, את יהב הארץ הנורא. הערב התרומה סופר, והלעל על המדבר. שם את שמעו הטוב יוביל, לדוג נגים כמו איתן טוב עם אימיו, פלגיו עזים זרמם פשוטים, את כל הארץ מטיפים. רחב רבות ולא ומסמן את הגבולות, שדות ומישורים, ושם מתחת לגשרים. מי שלא יבוא, באמת חבל. אז כולם בא, כולם פה. כולם בא. אנחנו מתחילים. יהיו לנו אורחים טלפונים, גם בשעה הזאת, וגם בשעה הבאה שתשודר בשבוע הבא. אז אמרנו, יש לנו באולפן אורחת חמודה, אביבה רוזנטל. ואת הקול הזה אתם מזומם. זאת אומרת, הקול הזה, אני יכול להגיד שהוא לא השתנה מאז ששמענו אותו ב... הייתי נער בשירים אחרים של להקת הנחל באמצע נכון. שנות ה-60. עכשיו בואו נכניס רגע את הקטע האישי. כשאני התחלתי לאהוב ממש מוזיקה ולהקשיב למוזיקה ולהבין שמוזיקה זה הקטע שלי, זה היה באמצע שנות ה-60. והרדיו mm. היה מלא בלהקת הנחל. מלא נכון. בלהקת הנחל. שהייתה לא רק הלהקה הצבאית המצליחה ביותר, היא הייתה אחת הלהקות... הדומיננטיות שהיו. נקודה המצליחות ביותר. נכון. ולאביבה היה חלק בעניין הזה. למרות שלא הייתי קיבוצניקית. למרות שלא היית קיבוצניקית. אחר כך היית קיבוצניקית. לאחר מכן, כן. אביבה, אני אלך לסוף, אוקיי? אני אלך לסוף, ואני אשאל את השאלה, שאחר כך אנחנו נחזור אליה בכל מיני דרכים אחרות. וריאציות. העניין הוא כזה, להקת הנחל, במיוחד, להקות צבאיות, בכלל, אבל אקת הנחל בפרט, היא הייתה חממה לגידול כוכבים שהשתפשפו בצבא ויצאו לאזרחות והפכו לסופרסטארים. ואת? לא עשית את זה. מתוך, מתוך זה הייתה רצון. זה היה מתוך בחירה. מתוך בחירה. זה באמת היה מתוך למה? בחירה. למה? <אם> בוא נגיד כנראה, באמת, אני, הייתה לי בסופו של דבר איזושהי העדפה. ולכל אחד מאיתנו יש העדפות, זה באמת המשפחה, הילדים, הבעל. ואולי גם לא הייתה לי בעיר, את הבעירה הפנימית אה, להיות כוכבת, להמשיך בנוזל, למרות שאהבתי את זה מאוד מאוד. Mm. עכשיו, אני לא מצטערת, כי לימים אני עסקתי בשירה מאחורי הקלעים, בעיקר בקיבוץ, הפקתי המון אירועים משמחים, כן. וזה מילא לי את עולמי. את החוסר הזה של המוזיקה, השעיל של הלהקה. כן, אבל גם אחרי הלהקה הופעתי, כאילו, זה לא שסיימתי את הלהקה והיו לי, יודע, ובסופו של דבר... לזה אנחנו נחזור בהמשך, כשאנחנו נדבר על הדברים שעשית. Okay. אחרי להקת הנחל, נכון. אבל אמרת שאת לא היית קיבוצניקית, היית חולונית. הייתי רמת גנית, רמת ול... גנית. ול... ולאחר מכן עברנו לעיר של המאסרים. אמית. <laughs> ו... ו... ובסוף, או לא בסוף, אבל בנקודת זמן מסוימת בחייך, את ובעלך שאולי. כן. Okay. עוברים לקיבוץ שלו. נכון, וזה גן, היה... וגם עם גן שמואל. מי שבאמת אה, אה, ריגש אותי, ופנייה ככה מאוד, אה, זה היה אבא של שאולי, צשק, זיכרונו לברכה, צדוק רוזן, רוזנטל, והוא היה מגיע אלינו כל שבוע לראות את הנכדים, היו לי שניים, כאילו אז, והוא אמר לי יום אחד, אביבה, למען הנכדים שלך, בואי לקיבוץ. זה, זה בכלל לא היה בראש שלי, לא בחינוך שלי, לא, ואמרתי לשאולי, טוב, בוא, נחזור, אין היינו שנה, ואחרי שנה הבנתי במה ואמרתי לו, שאולי, אני לא יכולתי לעמוד בזה שהילדים לא היו איתי בלילה. זה לא הייתה אז לינה משותפת. לא, זו הפרטה של היום. זה. אני לא עמדתי בזה, באמת לא עמדתי בזה, ורציתי לחזור הביתה. ואז הוא אמר לי, בסדר, את יכולה לחזור, אבל אני נשאר. ונשארתי. ולא הצטערת, כי... לימים לא החיים בקיבוץ באמת טובים מאוד. עכשיו, וחלק מהחן והקסם של להקת הנחל, היו שירים מאוד מאוד קיבוצניקים. אנחנו נשמע עכשיו שיר, שיר מאוד קיבוצניקי, שנקרא רחלניות. שהוא מאושר כביכול על ידי ילדות. ויש לי שם פסקה גם, אני זוכרת. הנה נכלניות. ואת רונידי לוקח את הבונידי, את הגנגוגות הבונידי, כאילו לעבור. הם חושבים שאנחנו כתלות, הם חושבים שאיננו ירעות, אבל אנו הכל מדינה. שלבנה בא, עובד פרבסך נה בא, קונה לבא, שמלה נבה, קצרה נבה כזאת, ואתם יודעים שריתה בנוסעת בסוסיתה בא, ועוד חושבים שריתה בא, חובה לבא מאוד, טרילה פטורה, טרילה פטורה, טרילה פטורה, טרילה הם חושבים שגיוראי החליט. להתחתן רק בחג ביקורים אבל אבא שלי כבר הפליף סיס גאי דין פורים מה? הם בכלל לא יודעים ש... וחברים וש... רוצה לעזור אבל כי הנבוש שמענו, מהחדור שלנו, בושה ולבן, בחווה, קיבלה טיפול אישי, ובחדר מבוריבים, שם מתאים את אבוב ריבים, שריתה בלובי טבע, בחודש השישי! כן, אנחנו יודעות כל דבר, עוד לפני שיודעים הגדולים. הקטנים מקשיבים! כן, אז הקטנים מקשיבים. אומרים שלום לחיים טופול, אופפולי גם גליה טופול שם, שלום. שלום צהריים טובים. חיים? אתה שם? הלו, שלום צהריים אז כנראה הוא עבר לממתינה בינתיים, ו... אבל עד שהוא עד יעלה, שיעלה, עד שהוא כך. יעלה, זה בדיוק כך. אז נעשה למען הסדר הטוב, שגם אני הייתי חבר בלהקת הנחל, אומנם קצת הרבה מאחרי אביבה. אני הייתי מסוף 71 עד 74 בלהקה ש... שנקרא פלמחניק, בתוכנית. גדיקור, בתוכנית. בתוכנית. כן. כן, עם uh, גידי גרו, אפרים שמיר, ירדנה ארזי, uh, אפרים uh, שמיר, שמיר ועוד ועוד, ועוד uh, חברים. אז נמצא איתנו לקו, או, או שעדיין לא על הקו. אז uh, טוב, עד שהוא, עד שהוא יעלה בינתיים, אנחנו רק נגיד ש... <coughs> תראה, אנחנו נאמר דבר כזה, מלהקת, בשונה מאביבה שבאופן מודע החליטה... לקחת צעד אחורה מלהקת הנחל, כמו שאמרנו, יצאו הרבה מאוד כוכבים גדולים, והכוכב הבינלאומי הגדול מכולם הוא חיים חפר. חיים טופול, מה יצא לי חיים חפר? אני יודע למה, כי חיים חפר כתב הרבה מאוד שירים ללהקת הנחל. וחיים טופול... הצטרף בתוכנית השישית ב-1954. בזמן, העיקר שנפגשים, זה נקרא. טוב, אנחנו נצטרך לחזור לחיים טופול. כמעט יצא לי עוד פעם, חיים טופול אחר כך. מה שאני מציע זה בוא נשמע שיר מהתקופה של טופול, וזה הורה נתגבר. אוקיי, אז הנה. הנה. אנחנו גם נתגבר על התקלה הזאת. אנחנו על כל דבר, no no ب <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> <imitation> המים אזלו במקלחת, והתה יש לו טעם של פליט. אל תכעס, יא חבר של פלחת, ותבין שצבא זה לא פלירט. במסע אם לוחץ את הנחל, ומנקפים רוכבים עד גלו. אם תפסת את זרם הנחל, את נפרד בשירה שכזאת, לא...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 אוי, זה היה נהדר, זה היה חלק, זה היה אקורד. ואלה מאיתנו שהם לא... יש לנו איזה משהו מקושר בינינו, שאני צריך לשאול אותו, ועכשיו היא תהיה, עכשיו, אביבה תדבר על זה. לא, זה באמת היה קטע... יפה, אז אנחנו, איך אומרים, את הקוד הזה נשאיר אותם במתח, ואז נדבר. חיים שלום, מה נשמע? בסדר, oh. אצלכם. אנחנו בסדר גמור, אנחנו נה, נה, נהנים פה, להקת הנחל, okay. אה, בהחלט כן, מה שלומך? אני חושב שבסדר. יפה מאוד, יפה? אז אנחנו רוצים לדבר להקת הנחל. <laughs> כן, חיים, שלום זה אהרון, אה, ושנייה לפני שעלית, אנחנו סיימנו לשמוע את הור הנתגבר, אני, אני חושב שזה שיר של התקופה שלך בלהקה, נכון? כן. Yeah. אה, עכשיו הסיפור... כפי שהוא מופיע בספר שלך, אז מי שקרא יודע, ומי שלא, אז זו הזדמנות לספר שאתה בעצם לא רצית להגיע ללהקת הנחל. ולא לא מדויק. אוקיי, oh, okay. okay, אז מה הסיפור המדויק? ללכת... הייתי עם קורס מ"כים, גמרתי קורס מ"כים, ו... ורציתי ללכת לאן שכולם הולכים, ל... לצנחנים, אבל... אבל גנבו אותי. Mm -hmm. הס הסיפור... אבל אני לא מצטער. הסיפור הוא שיוסי בנאי uh, המליץ עליך. נכון? כן. ואז אתה מגיע ללהקה שכבר אז היא נחשבת לשם דבר במידור הישראלי. כן. בתור בחור צעיר בלהקה, היו מעמדות, אני מבין, נכון? היו את הוותיקים והיו את איך הסתדרת? הסתדרתי לא רע. עובדה שבסוף אתה נהיית לא מפקד. ויוסי ו... העביר את, ה... את השרביט, ועשו אותי מפקד הלהקה, וזהו, והכל היה בסדר. <אז> איזה חוויה מיוחדת שלכם מה... מהלהקה שלכם. איך נסעתם עם אוטובוס, עם המשאית? לא, אנחנו עם המשאית, עם המשאית. המשאית שולטהייס? כבר אז היא נקראה שולטהייס? כן, כן. אביבה שולטהייס זה היה גם השם של האוטובוס? נכון, באמת. יש לנו כאן אורחת באולפן, את אביבה רוזנטל בנו לשעבר, שהייתה בהרכב הלקה באמצע שנות ה-60. אנחנו פשוט מנסים לעשות כאן איזשהו רצף. שלום חיים. שלום וברכה. מה, מה היית אומר שלהקת הנחל תרמה לך כאומן, כשחקן, כבדרן, כזמר מאז שנות החמישים ובהמשך הקריירה העצומה שלך? מה היית אמרה? תשמע, זה, אנחנו היינו, היינו ילדים... שלא לא, היינו מאומנים לדברים כאלה. זאת אומרת, ב, ב, ב, בקורס מנמקים היינו, היינו עושים בערבים סקצ'ים, מה שנקרא, ומצחיקים אחד את השני, ו, וכולי וכולי, וגם גם, גם בת, גם בתנועה, זאת אומרת, הייתי בנוער עובד, ו... ו... לנו ערבים של, של, של, של שמחה ושל חגים וכולי וכולי, ועשינו כל מיני סקצ'ים, מה שנקרא, ושרנו שירים שכתבנו והצחקנו, ואחר כך כש... וזאת הסיבה גם שלקחו אותי להגת הנחת, כי כשהייתי ב... בקורס מ"כים, אז יוסי ואחרים שהיו בלהקה אז, יצא להם להיות לתת לנו הופעה, ואחר כך החבר'ה אמרו, ועכשיו חיים, עכשיו חיים. אז אני, אז עליתי על הבמה, או מה שקרה במה, ועשיתי את הבדיחות שהם כבר כולם אלף פעמים, ואהבו אותם נורא, וצחקו כל כך, ויוסי רשם את השם שלי, וזהו, ובסוף כשקורס מ"כים שלנו היה תשעה חודשים, זה היה קורס מ"כים של תשעה חודשים, וביום האחרון, כשכולם קיבלו... ניתן דרגות רבת. לאן ללכת? לתל או ל... או יכולים לכל מיני מקומות אחרים. אני קיבלתי עוד הודעה לעבור לפיקוד הנחל. פיקוד הנחל. מה לי ופיקוד הנחל? רגע, והפיקוד אז ישב גם ביפו? כן, ביפו. אבל אני חשבתי שבזה שעשיתי גם תערוכה, עשיתי תערוכה לקראת סיום הקורס, אז בטח הייתי צריך להחזיר את המקחולים וכל מיני דברים כאלה, קרטונים שהיו וזה, אז חשבתי שזאת אולי הסיבה. בצורך שבאתי לפיקוד, אז אמרו, טוב, יאללה, אתה בלהקת הנחל, להצחיק וזהו. וזה בעצם התחלת הדרך. כן. ו... כך, אחר כך, בשישה חודשים, אני חושב, או חודשים, יוסי לקח אותי ואמר, אתה תהיה המפקד, ואתה תלמד את כל ה... את כל הקטעים שלי שאני עושה, לא בזמן התוכנית, אלא אחרי התוכנית. הגדול, הגדולה של להקת הנחל הייתה שזה לא התוכנית הייתה חשובה, אלא אחר כך לשבת עם היחידות האלה. מה שנקרא טולולולו, דיברנו על זה מקודם. אביבה עושה עם הראש, כן, כן, אני זוכר. זה היה האקורד. טולולולו, לא יולולו. איך? טולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול תודה שהיית איתנו, תודה לגליה שם מאחורי הקלעים. גליה לא עוזר, לא הולך שום דבר. גליה איתי כל חיי, ברוך השם. אז תודה שהיית איתנו, ורק בריאות, ואנחנו עוד נשמע ונתראה כאן באולפן באחת ההזדמנויות הקרובות, ואנחנו לכבודך. חג שמח. חג שמח, ולכבודך ולכבוד אביבה שאיתנו באולפן, ולכבוד משה, אנחנו נשמע את נחל, נחל. נחל, נחל, איכון. תודה חיים, ותודה תודה גליה, תודה. וחג תודה, שמח תודה. להתראות. שם הנחל לארץ בורחת, והגיעו מימה בין חסיד נבולות, והפכו את התם האדום לירוק. גרעינים, גרעינים, חמושים, מחלשות, נחל, נחל, ושוב יושבים כולם ביחד, דורות יפים של נחל העיר, כי מתחדש תמיד הנחל.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 על חסר כולו, על הבית הקו לא, הסיפורים אף פעם לא מזדקנים מאזינים ומאזינות. אמנם להקת הנחל בת 68, אבל השירים האלה הם צעירים לנצח. אה, אביבה, אה, בואי נחזור ללהקת הנחל. איך את אה, אודישני ועניינים? איך בכלל הגעת לשם? איך הגעת? היא... נערה עירונית. נכון. כי הרי להקת הנחל הייתה די חממה אה, קיבוצניקית. לגמרי. Okay. הייתי די חריגה שמה. Uh, פשוט uh, יש, uh, יש לי, והייתה לי, והיא תמיד uh, חברה נפלאה, רוחל רוח חנוך, שהתקבלה לפניי ללהקה, ואני uh, נגנבתי מזה, ואמרתי לה שתכין אותי, ושאני אשמח לבוא גם כן. והיא עזרה לי, באמת עבדה איתי, וכך הגעתי למבחנים. <laughs> איפה הם היו, המבחנים? שם, בפיקוד הנחל. מי שראיין אותי זה חנן גולדבלד, ו... ומי עוד? עוד אחד, לא זוכרת מני, מי שהיה שם עוד. נדמה לי גם הוותיקים היו גם, אבי קורן וכל הגדולים שהיו. האמת היא שכשעליתי לבמה, כשהתבקשתי לעלות, אמרתי להם שאני לא יודעת לשיר. בעצם באתי... כי אני באה מרקע של... בבית ספר עממי היה לנו... אה, אה, אה, אה, למדתי בבית ספר הגבעה, אני לא זוכרת, אני לא יודעת אם היום הגבעה, הוא נקרא הגבעה, ויום אחד בכיתה ז', אני חושבת, מנהל בית הספר הביא את סמי מולכו, שהיה... פנטומימאי. ענק, ואני לא ידעתי בכלל, לימים הבנתי. ונכנסתי לחבורה שהוא איזה... ובאמצעותו ודרכ... אהבתי את המשחק, והוא אפילו ביקש רשות מהוריי בזמנו, אני לא אשכח את זה, שאני אבוא לאיזושהי... להבימה, להיבחן לאיזשהו תפקיד. נסע איתי, קיבל אישור של ההורים, לא צלחתי את המבחן, אבל אז התחיל לנטוע בי... לצמוח בי אהבה למשחק, לדרמה, לפנטומימה. ו... אבל באותו זמן לא חשבת על עצמך כזמרת. לא, ממש לא. באמת ממש לא. מי שבאמת אה, אה, תמך בי, וזה היה יאיר רוזנבלום, ש... ולימים אימץ אותי גם סשה אה, הרגרוב. אה, זה סיפור אה, מרגש. אה. יש לך איזושהי חוויה, כמה חוויות מלהקת הנחל שרצית לדבר עליהן? דברי. ספרי. <תפרי> טוב, אתה יודע מה, אני רוצה לציין שני אירועים אה, שהיו חרוטים בזיכרון שלי בתקופת הלהקה. באמת אירועים. אה, זה אחד קשור לנעמי שמר, והשני לרמטכ"ל שהיה לי, רבין, יצחק רבין, אמר שלי. אז במהלך מלחמת ששת הימים, איך שפרצה המלחמה, אנחנו כמובן התגייסנו ונסענו ונס, בעקבות הלוחמים. אני אתחיל בסיפור, ואני חושבת שהגענו ללריש, אני לא זוכרת בדיוק את המיקום, אנחנו שומעים ברדיו, שהכותל בידי הצנחנים, אנחנו כבשנו. ואז נעמי שמר... משנה, שמענו ברדיו של, כן, משנה את, ה, את הבית, ואין פה כדת הרבת, חזרנו אל בורות המים, ונתנה לי לשיר את ה, את ה, לראשונה את הבית הזה, וזה אירוע אחד משמעותי בחיי, והשני הוא שבמהלך המלחמה כתב דוד עתיד את השיר "ראיתי נער", להלחין אותו יאיר רוזנבלום, ואולי וה... הפעם השנייה ששרנו אותו, זה היה כבר בחזרה מ... מ... מ... מסיני, הייתה הופעה חגיגית מאוד בפני אה, לוחמים, ואורח הכבוד היה אה, יצחק רבין ז"ל. ולאחר שסיימנו את השיר, "טעיתי נער", ששרנו שלום חנוך, מוטי ואנוכי. מוטי פליישר. כן, מוטי פליישר. אני זוכרת שעלינו למלתחות, להחליף בגדים, ואז פתאום נכנס חייל ואומר לי, את אביבה? אני אומרת לו, כן. אז הוא מעלה לי, תשמעי, רבין רוצה ללחוץ לך יד על הביצוע של השיר. אני... כמובן שרצתי, אני זוכרת, אני רצה במדרגות למטה, חולפת את הבמה שהבנים שם עסקו בפירוק שלו. של הקוליסות, מה שקרה, ואו שפגעתי או ש... ומו, אה, אני חושבת, לימים הבנתי שזה היה אה, אחד החברים שלי אמוץ. אה, הקוליסה התחילה ליפול, אני לא רואה את זה, אני ממוקדת ברמטכ"ל שלי שיורד, ואני לא מבינה למה הכל... אה, עולים לבמה, הבנתי אחר כך שזה אנשי... אה, אה, שומרי ראש. אני ממוקדת בו, יורדת. לוחצת לו יד בהתרגשות אדירה, ואז הוא, עם החיוך שלו ועם הקול העמוק שלו, אומר לי, אין דבר, כבר נפלו על ראשי דברים הרבה יותר כבדים. <laughs> ואני לא יודעת על מה הוא דבר, ואני כאילו מחייכת, יענו, הבנתי, בדיעבד, <laughs> הבנתי שכמעט זה נפל לו על הראש. היעדים מטוהרים והרוזים, שללים על החרמון מושמש נמזים, ובדיירת רפאים על הרמה, חמור בודד טועה כבטרם שב למשלטיו הישנים, אבל פנים והנייר גורד, עתיד העירייה נעלת המקלט, שלוחות הדשא מתה ופסות ומעלות, ירוק טרי על צלקות התעלות, הרימונים חזרו לשוק לדוכנים, אבל בניך נערי נותרו שונים. בשער, אני חוזר אלייך בדרכי עפר. הייתי נעה, נערה, הייתי נעה, עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה. עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה. יש לנו כאן בעצם שיר על חייל הלום קרב. זה דבר שלא דיברו עליו בזמנו, בטח לא בתקופה ההיא. דוד עטי, שכתב גם את רכלניות, שונה לגמרי. הוא היה מקיבוץ גן שמואלי. לא, הוא היה חבר משמרות. משמרות. כן, חבר משמרות. פס הייצור למוזיקאים. את התרגשת נורא כשסיפרת לנו את הסיפור על רבינת עדיין, מאוד נרגשת, נוגע ללב, כשאת שומעת את השיר הזה היום, זה עושה לך... אני רוצה להיות הוגנת ולהגיד, באמת, כששרתי את זה, לא ממש הבנתי, וירדתי לסוף שזה בעצם סיפור על הלם קרב. ורצה הגורל שלימים שאולי לקה בזה, בעלם קרב, במלחמת יום הכיפור, כיפורים. אז אני לא יודעת, אולי שרתי לו את זה. זה קוסי. לגמרי. נער נערה, עם לי אני חוזר אלייך בדרכי עפר. הייתי נער נערה, הייתי נער, עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה. עכשיו חייכי אלי מוכרת ויפה. וזה... בלי ספק, אחד השירים היפים ביותר של להקת הנחל, ואולי השיר שהכי מזוהה איתך, אביבה. אז אני חוזר לעניין הצביתה בלב. אוקיי. את יכולה לספר קצת על מה שקרה לשאולי? היה שותף לה למלחמת יום כיפור, ואני זוכרת שהוא חזר אחר, בן אדם באמת אחר, הוא, אני זוכרת שהוא סיפר לי שהוא מרגיש את המטוסים מפוצצים סביבו, וכל ה... והוא מצא את עצמו חופר באדמה איפה ל, ל, ל, ל, להתחבא, איך להציל את נפשו. ולא היה לו קל, לא היה לו פשוט. ובאמת, באמת, הוא חזר אחר. אחרי uh, הסיפור הזה, אני חושב שאנחנו נרגע קצת עם פעילות uh, <laughs> סיפורים. כן. Okay. שיר יפה, שנעמי שמר כתבה את נכון. המילים העבריות שלו. נכון, לזה העמדה מאוד מיוחדת, להשאיר שמר או, או, או אבי קורן? <laughs> תכף אני בודק. <laughs> את לא, זה... מייד מיד נבדוק בעטיפת uh, נעמי שמר. נעמי שמר, כן. אבי קורן, כבודו במקומו, הוא כתב הרבה או מאוד... אוי, אבי, משהו. אז נשמע את uh, ציפורים, נזכיר לכם אתם ב... עכשיו, ועכשיו אביב עשתה לנו את המדע uh, המפורסמת עם הכפפות. נכון. ועם תנועת הציפורים. Uh, נכון, אני זוכרת עד עכשיו את ה... פוריאוגרפיה של דני לטאי, זיכרונו לברכה. ציפורים. אני מזכיר לכם, אנחנו במדען דבונים, ספיישל הקטנחל ואביבה, פרוזנטל ונור. נמצאנו באולפן, ואנחנו ממשיכים. כל Uh, זה, וגם עוד כמה שירים שנשמע, זה מתוך התוכנית הנחלאים באים, הנחלאים באים, תוכנית מספר 20, 1967, איזה שנה, איזה תוכנית, איזה, נכון. איזה הרכב. נכון. באמת היינו חבורה אה, שהיה בינינו חיבור נפלא, ואני רוצה קודם כל להגיד שזכינו. זכינו בגדול להתחנך אצל ענקי הדור בתחום היצירה, שירה, מוזיקה, דרמה, פנטומימה, יוסי בני, שייקה אופיר ויוסי בני, דני ליטאי, יאיר רוזנבלום, וזאת זכייה, זכיית חיים. וגם החבורה ש ש ש שלנו, ש נורא חשוב לי באמת לציין שלצערי יחדים כבר לא איתנו. מנחם זילברמן, זה חיים פסח. זה, זאת אומנם לא הייתה איתי, אבל הייתה במקביל צילה דגן, שהיא זמרת ענקית. היא הייתה בצוות הווי. כן, כן, כן והייתה חברת נפש שלי, מאוד אהבתי אותה. יאיר רוזנבלום, שבגיל 52 הלך, ויש לי סיפור שקשור ליאיר. לי אפשר לספר. בדי. אני זוכרת שהייתה תקופה שלקחנו חופש מהקיבוץ, זה התחיל משנ... לשנתיים, ולאחר מכן נערכנו לשנה נוספת, ועברנו לאילת. באחד הימים דופק על הדלת יאיר, ואז הוא מספר לנו, אנחנו כבר ידענו. דרך אגב, היינו הולכים אליו, לביתו ברחוב קלונימוס בתל אביב, היה... היינו עושים שם את החזרות, ואז הוא סיפר לנו שהוא חולה, חולה מאוד, ושהוא הולך לחוף הדולפינים כי הוא האמין שלדולפינים יש יכולות בריאה, ריפוי, והוא yeah. חזר משם וסיפר לנו שהדולפינה ממש נגעה באזור, בגופו, שאיפה שהוא היה... ואז הוא אמר לי דבר שאני לא אשכח, והוא אמר לי, את יודעת מה, אביבה? אני, אני יודע, ש... או, זה, יודע מה יש לי כבר, ושזה או טו אני מרחם וחס על אלה שחולים ולא יודעים שהם חולים. אני לא אשכח את המשפט הזה שלו. ובאמת, לאחר כמה זמן הוא נפתח. מאוד אהבתי את יאיר. זה... תראי. אחרי, עכשיו אני, אני אתן פה קטע אישי שלי. הסיפורים שאת מספרת, הם, הם, הם, אני לא אומר מרגשים, המילה הזאת מרגש כבר הפכה להיות כל כך uh, שחוקה ב, בדיבור uh, בין, uh, בין בני אדם כאן, uh, אבל זה נוגע ללב. זה... אלה סיפורים ש... אני לא ציפיתי לשמוע אותם, זאת אומרת שהערך המוסף שאנחנו מקבלים כאן מהעובדה שאת נמצאת באופן איתנו, לא ציפינו לזה, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, אנחנו עוד לא סיימנו, לא סיימנו. אנחנו... כן, אתם מזהים. היינו בנות כאלה. עוד אחד מהשירים הכי נפלאים. שלהקת <קטנה> הנחת, <אח> ישנן בנות. אבל <אח> <וכמובן, אח> אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת. מי שאין לי, נכון, איני אותה צבא. וכמובן, אי רוזנבלום ויורם תיארלב, שזה צמד שעשה הרבה מאוד לעיתים. <אח> ישנן בנות, ישנן בנות, שהן מתלבשות הנה, ישנן בנות. זאת. ובחולצה יש חור על חור, אני כזאת, אבל אני איני, איני, איני כזאת. כזאת. אני, אני צמועה צמוע בדרך על, כלל, ויש עלי, לא ניתן. אשכרה <laughs> זה היה ככה. <laughs> בן, <ושתם> בן, <laughs> <של> משתגור, <laughs> רוצות, הן שום תחליף. רק ביום וגליף בליל, וגליף הוא מלך ישראל. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני, איני כזאת. אני אוהב <עוד> את מיני אז, את יוהנבך סבסטיאן ג'אז. זה בנות, יש בנות, יש בנות, יש בנות, יש שתיים בנות, את השטויות ולאישה, וזה אם תשאל אותי, כל עולם על התרבותי. ‫אז ישנן בנות שרק חושבות על בחורים, ‫לא פד להן מה שאומרים, ‫תופסות את מי שרק אפשר, ‫ולתופו כלום לא נשאר. ‫כי אם לתופו כלום נשאר, ‫אז תהיה עוד ממש אותו דבר. ‫והגברים אומרים אז ככה. ‫אל תיבהלו, תקלקתם. ‫כן, לפעמים יש איזשהו גליץ' קטן, ‫אבל זה בסדר. אז כמו שאמרנו, יורם תהרלב, יאיר רוזבלום, צמד, לגמרי, חמד. לגמרי. אם יזכרנו את נעמי שמר, השיר שיסיים את השעה הראשונה, אבל יש לנו עוד, עוד, עוד, עוד כמה דקות. כחברה בלהקת הנחל, את היית מודעת לפופולריות העצומה של, של הלהקה הזאת. היו לכם מעריצים, חוץ מאבם, היו לכם מעריצים. אבם, וואו, זה סיפור מרגש, אבם, באמת. אני יודעת שהיה לנו תפקיד, זה באמת לגרום אהבה ונחת ושמחה לחיילים. זאת אומרת, אני אמרתי ככה על הילדים שלי, אתם למדתם את ההיסטוריה של מלחמת ששת הימים. אנחנו... דרך, סבתא, אימא שלכם, סבתא שלכם, דרכה בהיסטוריה הזאת. אז אני לא יודעת עד כמה כאילו היינו מודעים לפופולריות, אבל אני יודעת, למשל, הטולולולו הזה, שאהבנו את זה, והחיילים התחברו אלינו, ושרו איתנו, וזה היה, זה היה אהבה אמיתית שלנו, ולמה שאנחנו עושים למענם. Uh, היו תופעות של לשלוח מכתבי מעריצים אליכם. Uh... אני לא יודעת, אני לא זוכרת את זה. <laughs> <laughs> <laughs> ואיש של... אל... <laughs> uh, uh... השילוב הזה של יאיר רוזנבלום כמדריך מוזיקלי, ודני ליטאי כבמאי ומעצב המופע, זה היה ייחודי ללהקת הנחל, או שהם בגדו בכם עם להקות נוספות? תקשיב, אני זוכרת, מה שאני זוכרת, הוא שכיננו קצת בלהקת חיל הים. הבנות שם היו יפים. אז אני לפחות ככה תמיד... גם לכן לא היה חסר, כן. אבל בוא נגיד, אני לא זוכרת, לפחות בתקופה שלי שהיה מאבקי כוחות, מאבקי אגו. באמת היינו חבורה, זה ברור ששולי הכוכבת, ובאמת, לא זוכרת שהיו מאבקים של אגו. אה, יש דבר חשוב שלא סיפרתי, שבמהלך התוכנית שולה נישאה לאבי. ואני נסעתי עם שאולי, כי הוא היה, אני החברה של המפקד, לבד, ושאר החבר'ה היו צריכים להגיע לנהלל, לחתונה, והייתה שם תאונה, הם לא הגיעו. הם לא, הגיע, לא היו, הם לא היו נוכחים ב... אלא אחר כך, יותר מאוחר, הגיע מוטי, או לא זוכרת מי, וסיפר שהייתה תאונה. זה אני לא אשכח. זה סיפור שלא ידוע גם כל כך. אבל יצאנו בשלום. שיר השלום. וזה העיקר. נכון. ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם, שוב נעמי שמר, ואלס להגנת הצומח. נכון. תחזרו אלינו, אה, כן, בשבוע הבא, המשך של אה, ספיישל אה, להקט הנחל. תודה רבה למשה ירונסקי, תודה רבה לאמירה מורג המפיקה, תודה רבה לדותן ביבי הטכנאי, ותודה גדולה במיוחד לאביבה רוזנטל שתהיה איתנו גם בשעה הבאה. בלס לגנית הצומח. בסלע, אילנות נדירים נשמרים לחוד. איילות נבהלות מסתכלות בשלד בו כתוב בפירוש שאסור לצוד. רק... תיזהר על תיגה באיריס צבעוני, פערים ומחוץ לתחום כל גבעה נישאה בשולי העיר היא שטח בר, מגודר, באזור השוק אז אני לפעמים חושב